Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahimmanasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji kita panjatkan pada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada jenjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Damai Indonesiaku di TV One tentunya. Dan seperti biasa Damai Indonesiaku akan menghadirkan guru-guru kita yang insya Allah juga akan membagikan ilmunya kepada kita. Kalau kita lihat perkembangan saat ini di mana Islam sudah mulai diterima di seluruh dunia, bahkan dikatakan di negara-negara besar Islam sebagai salah satu agama yang perkembangannya luar biasa. Islam di Indonesia sudah beramal ratusan tahun sudah mengenal Islam dan bahkan sekarang tingkat pemahaman orang terhadap agama Islam di Indonesia sudah semakin meningkat. Tentunya ini semua tidak lepas daripada kesungguhan, tentunya keistiqomahan dari nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah tuntunan kita di dalam kehidupan tentunya beliau segala sikap dan perbuatannya mencerminkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita yaitu strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bersama dengan guru kita yang sudah hadir di kesempatan yang berbahagia di siang hari ini yaitu Ustaz Abdul Samad. Takbir Allahu Akbar. Baik disiarkan langsung dari Masjid Atin Jakarta, inilah dia damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Apa kabar saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah? Da'wah diambil dari kata da'a, yad'u, dakwah. Asal kata dakwah, ad-da'watu ila ta'am, ngajak orang makan. Apa arti dakwah? Ngajak orang ma makan. Kira-kira kalau ngajak makan, apakah kata yang digunakan kasar atau lembut? Lembut. Pernah enggak ada orang mengundang, Bro? Ayo makan, makan, makan, makan Bukan begitu Nanti datang ke rumah ya Pak Haji, Bu Aja Nanti ada acara makan di rumah Tapi kalau diartikan bahawa dakwah itu harus ada makanannya Maka hari ini dakwah yang paling berat Karena berarti semua hadirin hadirat mesti disediakan makanan Tapi makna dakwah adalah ...mengajak orang ke jalan Allah. Wala'in sa'alatahum man qalaqa wal wal'ar. Ya Muhammad. Sallallahu alaihi. Wasalam. Kalau kau tanya kepada orang Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab. Kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Layakulun Allah. Mereka akan menjawab bahawa yang menciptakan itu Allah. Allah. Kalau kau tanya kepada mereka, man anzalamin sama imaa, siapa yang menurunkan air dari langit? Layakulun Allah, mereka akan menjawab, All, Allah. Walla man khala siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan kalian? Mereka menjawab, Layakulun Allah. Orang maka kafir musyrik, jahiliyah bukan tidak mengenal Allah mereka kenal Allah mereka tahu Allah tapi di samping Allah mereka buat Tuhan-Tuhan tandingan Lata, Musa, Manat, Hubal, Jipti, Tawud, Naham ada Tuhan yang mereka buat dari batu ada Tuhan yang mereka buat dari kayu ada Tuhan yang mereka buat dari kaca Ada Tuhan yang mereka buat dari tepung terigu Dibuat patung Tuhan Besar-besar Kepalanya besar Tangannya berotot Pahanya besar Disembah Ketika lapar Maka mereka disebut jahil Jahil bukan mereka idiot Jahil bukan mereka bodoh. Ilafikorais perjalanan orang Korais. Ilafihim rihlatas citta iwas soif citta musim dingin. Soif musim panas. Nanti keluar dari masjid pasti tanya musim dingin apa? Citta apa soif ya? Cara ngapalnya mudah. Keluar air musim dingin. Suhaib, musim panas Mekah di tengah Yaman di bawah, Syam di atas Negeri Syam sekarang jadi empat Suria Lebanon, Palestina Jordania Suria, Lebanon, Palestina Jordania Mereka tinggal di Mekah di tengah Pada musim dingin asyita Mereka pergi ke ya Yaman, Suhaib Musim panas mereka pergi ke Syam. Jadi bisnis mereka itu sekarang berapa negara? Kita hitung sama-sama. Yaman, Saudi Arabia, Syria, Lebanon, Palestina, Yordania. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Quraisy maka mereka adalah businessman ekspor impor enam negara. Masuk akal mereka bodoh? Tidak. Andai hidup sekarang Abu Jahal. Abu Jahal itu titelnya Sarjana Ekonomi Akuntansi. Yang kebetulan titelnya sama. Jangan tersinggung. Andai hidup Abu Lahab sekarang. Dia adalah pengusaha businessman Luar negeri. Ekspor, impor. Enam negara. Lalu kenapa mereka disebut Jahil? Mereka Jahil dalam bidang aqidah. Makanya strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama kali diperbaiki adalah aqidah Pondamen, bangunan yang kokoh, tiangnya hebat, kubahnya luar biasa, lantainya masalah. Tapi pondasinya harus kuat. As-shalatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama, tiangnya salat, lantainya, pondasinya berani berkata la ilaha, ilaha. Apa kata bapak-bapak dari BNN? Seno to drug. Katakan tidak pada narkoba. Apa kata bapak-bapak dari iklan supaya jangan kena penyakit HIV AIDS? Senang no tu bonceng. Katakan tidak pada pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Tapi Islam mesti berani berkata, la ilaha illallah. Jangan menyembah sungai Nil, jangan menyembah pokok kayu, jangan menyembah batu, jangan menyembah roti, jangan menyembah orang, jangan menyembah hewan. La ilaha In di awal solat kau katakan Inna solati wa nusuki wa mahyaya, wa Lillah di akhir solat kau katakan Attahiyatul mubarakatu salawatul taibatul Lillah selesai solat kau katakan La ilaha illallah wahdahu la shari kalah kalau hari ini kau berkasa Hari ini kau punya kuasa. Hari ini kau punya jabatan. Sebenarnya yang punya jabatan itu siapa? Lahul mulku. Kalau hari ini kau dipuji. Hari ini kau disanjung. Hari ini kau dimuliakan. Yang layak dipuji. Walahul hamdu. Yuhyi. Hari ini kau hidup. Sebenarnya kau tidak hidup. Tapi kau dihidup. Kan? Yuhyi. Besok pagi boleh kau mati. Ustaz Somat tidak enak. Pas perempuan hidup. Pas laki-laki mati. Oke okay, kita robah. Hari ini kau hidup. Besok kau mati. Jangan takut. Wah huwa ala kulli syai'in. Khadir. Digambarkan Tuhan itu kejam. Tuhan itu pemarah. Tuhan itu pendendam. Tuhan itu musuhnya. Banyak. Tuhan itu pemarah. Islam datang membersihkan akidah. Allah Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Buka Al-Quran Apa yang pertama kali diajarkan Bismillahirrahmanirrahim Baik kita lanjutkan Setelah yang berikut ini Alhamdulillah Terima kasih banyak Baik nanti kita akan lanjutkan lagi bahwa Islam Memantapkan akidah ketauhidan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan hanya pada Allah Kita kembali baik pemirsa, jangan ke mana-mana Damai Indonesia akan segera hadir tetaplah di TV1 Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang maka diajarkan untuk mengatakan Kul katakanlah huwallahu ahad esa tunggal tak berbilang dulu mereka kalau mau bisnis mereka mau pergi mereka ambil batu mereka lempar burung yang kebetulan bertengger di dahan mereka lempar kalau burungnya pergi kita bisnis kalau burungnya enggak pergi kita enggak jadi deal or no deal Maka datang Nabi Muhammad mengajarkan mantatayara siapa yang percaya kepada burung, percaya kepada suaranya, percaya kepada terbangnya, maka rusak akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah memperbaiki akidah. Mau bisnis jangan tanya pada burung Jangan tanya pada dukun Dulu mereka bertanya kepada dukun Man atakah Siapa yang datang kepada dukun Hai mbah dukun Oh jangan pakai mbah pak ustad Dukunnya yang sudah tua sudah mati Oke okay, dukunnya anak muda Hai bro dukun Kira-kira saya bisnis ini lanjut atau tidak Jangan lanjut Enggak jadi Lanjut Lanjutkan Datang Nabi Muhammad SAW mengajarkan manata kahinan. Siapa yang datang ke dukun? Konsultasi sama dukun, nanya pada dukun. Falam tukbal lahu solatun. tidak diterima salatnya. Arba'ina laillah 40 hari, 40 malam. Manata kahinan, manata arrofan. Siapa yang datang ke dukun? Datang ke peramal, percaya ucapannya, dia pegang kata katanya faqat kafara bima unzila ala Muhammad maka dianggap sudah kapir, ingkar kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam strategi dakwah yang pertama membersihkan umat ini dari akidah-akidah yang merusak lalu bisnismen, usahawan, petani bangun pagi berangkat kerja bawa nama Allah bismillah وَكَالْتُ عَلَى الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini dakwah, begini. Maka dakwah artinya ada perubahan. Gimana tadi dakwah pengajian? Masya Allah jemaahnya ramai. Setelah pengajian gimana? Sampahnya banyak. Itu bukan dakwah. Tunjukkan Islam agama yang bersih, betul? Tunjukkan Islam agama yang damai. Gimana tadi pengajiannya? Muasal Allah dakwah, apanya yang dakwah? Sendal saya hilang. Itu bukan dakwah. Dakwah artinya tahrir ummah, merubah umat dari jahiliah kepada Islam, dari syirik kepada tau, tauhid bukan taucung. kepada ini mentang-mentang siang bawaannya makan kepada la ilaha illallah maka orang yang amalnya banyak puasanya banyak solat sunatnya rajin tahajudnya tiap malam baca qurannya khatam tapi kalau syirik apa kata Allah ta'ala la <tuh> in asrakta kalau engkau syirik engkau persekutukan Allah engkau syirikan Allah engkau duakan Allah la yahbatanna amaluka amalmu gugur tak bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau amal tetap terjaga? Mau amal bisa menolong di surga? Mau amal menjadi penolong saat menghadap Allah? Jaga akidah. Bapaknya sudah baik. Ibunya sudah benar. Tapi anak-anak kita sekarang masih buka laptop. www.zodiak.com Ramalan anda hari ini, anda lahir bulan Mei, jangan transaksi Rabu pagi anda akan sial. Ketik rek sepasi ramal kirim ke 9090. 90. Apakah sirik sudah selesai? Belum. Sirik masa jahiliyah. Sekarang sirik abad 20. Ini bukan menyindir orang. Ini bukan mengatai agama orang. Ini bukan menjelekan akidah orang. Umat Islam sedang dibersihkan akidahnya. Lewat kajian. Mudah-mudahan. Yang selama ini masih punya konsultan dukun. Oh saya tidak pernah pakai dukun. Bossa? Saya tidak pakai dukun. Itu yang selalu dengan kamu siapa? Penasehat spiritual. Kasingnya beda. Namanya beda. sinyalnya bodoh sami maon oleh sebab itu kita bersihkan insyaallah yang sudah bersih selesai tablik akbar ini menjadi bersih amin yang belum bersih selesai akidah bersih selesai tablik akbar akidah menjadi pondasi utama adapun mereka yang bercampur aduk akidahnya dengan yang lain maka nanti di akhirat wa qadimna ila ma amilu min amalin amal mereka kami datangkan ini panti jompo yang kau bangun ini anak yatim yang kau sekolahkan ini puasa sunatmu ini haji dan umrahmu ketika amal didatangkan di depan mata fajalna kami jadikan dia habaan mansura seperti debu yang dihembus angin ambil tepung letakkan di tapak tangan hembus sekeras-kerasnya Begitulah amal orang yang mempersekutukan Allah SWT Maka hari ini kita ikut strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersihkan akidah umat Menuju akidah tauhid Sebelum matahari terbit Sebelum solat subuh Solat Qobliah subuh Rakaat pertama Qul ya ayuhal kafirun La a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abatum lakum dinukum wa liya kedua qul huwallahu ahad mintaknya kepada siapa allahus bukan ini bukan somat ini abdus somat ini hambanya Tempat kita meminta asawat Namanya tertulis di dinding Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Siapa yang tidak hafal Asma'ul Husna Datang ke masjid yang megah besar cantik indah ini Tinggal keliling aja. Haa huh? Sampai terakhir. Ar-Rashid, As-Sabur, Walillahil Asma'ul Husna. Allah punya nama yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang cantik-cantik. Fada'uhu biha, panggillah Allah dengan Asma'ul Husna. Mereka dulu menunjuk dengan tangan mereka. Ya Lata, Ya Uzzah, Ya Manat, Ya Hubal. Sekarang kita berkata, Ashadu Allah Ilaha Ilaha. Terima kasih banyak ustadz kita akan lanjutkan lagi baik pemirsa jangan kemana-mana damai Indonesiaku persembahan dari Wadimor akan segera kembali zaman Nabi tidak bisa tablik akbar ramai begini kenapa? Kena enggak ada TV, pak ustadz bukan, karena akan ditangkap oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Abu lainnya. Maka bagaimana dakwahnya? Wa Wahansir beri peringatan, asirat kel akrabin kerabat dekat, istri, anak, ponakan, tetangga, paman. Sahabat, kerabat, inilah cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam. Ayyah diallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah kena mulutmu. Khairun min umurin Lebih baik daripada engkau memiliki seekor ontar berwarna merah. Kendaraan termahal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil paman-pamannya Nabi panggil bibi-bibinya Nabi panggil keluarga-keluarganya Nabi pun naik ke atas bukit sofa Hai keluarga dekat Andai ku katakan Di belakang bukit ini Di belakang bukit sofa Ada bukit besar Bernama Jabal Abi Kubais Apa namanya? Jabal Abi Kubais Bukan kubis Kubis itu sayur Jabal Abi Qubais Besar Andai ku katakan Di belakang ini Ada pasukan yang akan menyerang Makkah Apakah kalian percaya? Semua mereka mengatakan Kami percaya Karena dari kecil Engkau tidak pernah berusta Dari kecil Engkau tidak pernah bohong Karena memang dia bergelar Al-Amin -al Orang yang amanah Kalau ku katakan di belakang bukit ini ada musuh yang akan meluluh lantakkan Mekah. Meratakan dengan tanah. Apakah kalian percaya? Apa kata mereka? Sodaknaka. Kami percaya. Yang ketiga. andai ku katakan bahawa aku sudah mendapat wahyu dari Allah. Jibril sudah turun. Dan aku adalah nabi yang terakhir. Apakah kalian percaya? Pada saat itu apa kata Abu Lahab? Abu Lahab itu saudara kandung ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdimanab, anak Kusai. Abdullah punya saudara kandung bernama Abdul Uzza. Kalau saya tanya, bapak ibu kenal Abdul Uzza? Nama kerennya Abu Lahab. Oh, kenal. Makanya kalau kenalan sama orang jangan cuma satu nama. Nama Ustaz siapa? Abdul Somad. Kalau di FB, Anton. Nah, nama saya dimana mana tetap Abdul Somad. Namanya Abdul Uzza. Uzza nama tuhan mereka. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Abdul Uzza, hamba berhala. Panggilannya Abu Lahab. Maka apa kata Abu Lahab? Taban laka ya Muhammad. Celaka engkau ya Muhammad. Pamanmu berani kau aja Untuk menyembah Tuhan yang baru. Yang lama. Maka saat itu juga turun firman Allah. Apa kata Allah? Tabat syada abila habiu. Watabba. Ma'ana anhu ma'luhu. Wa kasab. Tapi. Di antara. Yang menerima dakwah pertama. Yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Laki-laki apa perempuan? Yang pertama menerima dakwah Nabi adalah Khadijah. Maka cukup berbahagia menjadi perempuan. Karena umat Nabi yang pertama yang percaya kepada Nabi adalah perempuan. Allahu Akbar. Tapi jangan lupa nabinya laki-laki. Tapi nabi yang laki-laki itu dilahirkan dari rahim perempuan dan perempuan yang mengandung nabi itu punya suami laki-laki. Saudaraku yang dimuliakan Allah, al-mu'minun laki-laki, wal-mu'minat perempuan. Siapa yang paling mulia di antara mereka? Inna akramakum indah Allah. Yang paling mulia di sisi Allah Bukan laki-laki, bukan perempuan Tapi siapa? Laki-laki yang takut pada Allah Dan perempuan yang takut pada Allah Nabi mendakwahi pertama Khadijah Setelah itu Sahabat laki-laki dewasa Yang pertama bersahadat Itulah dia Abdul Ka'bah Siapa namanya? Abdul Ka'bah Ini nama syirik Abdul Kaabah, hamba Kaabah setelah masuk Islam dirobah namanya Abdullah anak gadisnya perawan, nikah sama Nabi perawan bahasa Arabnya Bikr, Bakr, maka disebut dengan Abu Bakar. Siddiq, laki-laki yang pertama masuk Islam Abu Bakar Siddiq, perempuan yang pertama masuk Islam Sayyidatuna Khadijah anak-anak belum akil balik, yang pertama masuk Islam, beda umur dengan Nabi, 30 tahun. Kalau Nabi pertama berdakwah berumur 40, maka beda usia dengan Nabi, 30. Anak itu bernama Sayyidina Ali, radhiyallahu an, disebut wajahnya mulia. Kenapa disebut Ali? Karamallah wajah, Allah memuliakan wajahnya. Karena Ali tidak pernah bersujud ke lantai untuk menyembah berhala. Karena dia masuk Islam sejak Bale. Ba, Jadi nanti kalau ada yang nanya, siapa yang pertama masuk Islam? Siapa ya? Perempuan. Khadijah. Orang dewasa. Abu Bakar. Anak-anak. Sayyidina Ali. Ketiga orang ini berdakwah Nabi kepada mereka dengan cara sir kalau jahar jelas bismillahirrahmanirrahim sir nikahnya nikah siri sir tidak kedengaran mengetuk pintu ke pintu Abdul Somad sekarang dakwahnya jahar di depan orang banyak tapi ada di sana yang tidak LCMA dia bukan ustaz dia manusia biasa, dia insinyur, dia polisi, dia tentara. Tapi dia ketuk dari rumah ke rumah, berdakwah secara sir. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji, jangan ajak-ajak saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji. <tik> Assalamualaikum Bu Aja. Waalaikumsalam. Pakai hijab ya Bu Aja terserah saya mau pakai hijab mau enggak saya tiap tahun pergi haji pergi umrah jangan aja-aja saya tapi dia tidak pernah berhenti inilah orang yang mengajak orang dari jalan batil kepada jalan betul dari jalan hak kepada yang lebih hak dari jalan bengkok ke jalan yang lurus adapun Abdul Syawad tidak mendakwahi orang orang ini yang hadir semuanya sudah baik-baik semua insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak, Gusat. Rasulullah SAW melaksanakan dakwah di awal-awal dengan cara sir, dengan cara diam-diam, memulai dari dirinya, keluarganya terdekat. Semoga ini jadi pelajaran penting bagi kita. Dan kita akan lanjutkan lagi bagaimana metode dakwah Rasulullah SAW tetaplah di damai Indonesiaku, persembahan dari Wadimor. Apakah selamanya sir, selamanya tidak didengar orang, selamanya sembunyi-sembunyi? Tidak. Ada saatnya menampakkan diri. Betul? Nabi berdoa, "Allahumma a'izzil Islam." Ya Allah, menangkan Islam, kuatkan Islam bi Umarain dengan dua Umar. Waktu itu ada dua Umar yang perkasa. Pertama, Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham, Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham, Umar bin Khattab juara gulat bertahan, bos premannya. Umar bin Hisham orang kaya, penguasa, pemuda, gagah perkasa. Kata Nabi ini kalau dua orang ini masuk Islam. Ini Islam akan kuat Maka Nabi berdoa Allahumma a'izzal Islam Bi Umarain Ya Allah kuatkan Islam Dengan dua Umar Umar bin Khattab Dengan Umar bin Hisham Allah memilih Allah memberikan hidayah Umar bin Khattab masuk Islam Maka sejak saat itu Yang selama ini baca Quran Diam-diam Baca Quran tidak berani kuat-kuat Takut ditangkap oleh kafir Quraisy. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Lantang dia membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Sebelumnya pelan-pelan. Makanya nanti kalau ada tetangga, bapak, sahabat, kerabat. Baca Quran, enggak pakai suara. Ini sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Jangan ganggu umat Islam macam-macam. Sebelum Umar bin Khattab ada satu lagi yang perkasa, pedang Allah, Saifullah, singa Allah, Asadullah. Siapa dia singa Allah? Hamzah bin Abdul Muttalib. Itulah pentingnya dalam berdakwah kalau ada preman-preman yang tegap berotot dakwah dia di kampung, di lingkungan kita Ma ada orang yang punya kekuasaan, dekati dia. Maka dengan dia masuk Islam, dakwah kita akan menjadi lancar seperti siang ini pada kesempatan ini kita bisa leluasa berdakwah. Kenapa? Karena ada hamba-hamba Allah yang dititipkan harta, dititipkan kuasa, dititipkan media, ada televisi sehingga lantang berdakwah. Adapun penceramahnya tidak kuat, suaranya saja yang kuat badannya lemah. Nafsu makannya kuat juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ajaklah mereka, kuntum khairu ummah, kalian umat yang terbaik, kalian umat terbaik bukan karena sering ke Makkah haji dan umrah. Kalian umat terbaik bukan karena tahajudnya sampai kakinya bengkak. Kalian umat terbaik Bukan karena kalian rajin bersedekah, kalian Umar terbaik kenapa? Takmuru nabil ma'ruf ngajak orang buat ba baik. Sekarang banyak orang baik dirinya saja, yang penting saya salat, yang penting saya puasa, yang penting saya sedekah, orang lain bukan urusan saya, silakan masuk neraka jahanam. Yang penting masuk surga saya sendiri. Ini bukan sifat orang Islam orang Islam dia mengajak saudaranya kuntum ayra ummah kalian umat yang terbaik bagaimana sifatnya Tak muru bil ma'ruf ajak orang buat ba? baik wala tanhaun na'anil munkar larang orang buat mo? mungkar jangan berzina jangan berjudi jangan minum khamar jangan membuka aurat jangan pergaulan bebas Jangan melakukan perbuatan dosa Jangan rusak alam Sekarang banyak yang ma'ruf Ayo sholat Ayo tahajud Ayo iktikab Tapi untuk mengatakan jangan korupsi Jangan nepotisme Jangan tipu Jangan riba Karena takut orang lain tersinggung. Ustaz Somad kalau cerita narkoba Tentu pecandu narkoba tersinggung Ustaz Somad kalau cerita dukun Tentu dukun santet tersinggung. Kamu somat dengan macam-macam. Nanti saya santet mati berdiri kamu. Alhamdulillah. Sampai saat ini belum mati berdiri. Kalau begitu ustaz hebat. Tidak. Abdul Somad hari ini masih sehat. Bukan karena dia hebat. Tapi karena jamaah selalu mendoakan ustaz dan guru-guru kita. Amin. Jangan takut saudaraku Allah. Inna Allaha ma'ana, Allah bersama kita. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya ibu rumah tangga, Pak Ustaz. Saya bukan LCMA. Gimana saya mau berdakwah? Yang saya dakwahi siapa? Yang engkau dakwahi suamimu. Jadi gimana? Pulang dari sini manggil suami. Mas, sini. Ya, ايها الذين امنوا. Bukan begitu engkau mendakwahi, Mas. Kamu kan sudah umurnya 40. Kapan solat Mas? Seserah aku. Aku mau masuk neraka sendirian. Kamu mau masuk surga, silakan. Surga sepi tanpamu, Mas. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Sorga terasa hampa tanpaMu, Mas. Enggak ada lo, enggak ramai, Mas. Oleh sebab itu maka ini penting. Ibu bukan dai, Ibu bukan ulama besar, tapi Ibu sudah menyelamatkan suaminya dari neraka jahanam. Anaknya, Ibu punya anak kan? Yang belum punya anak, mudah-mudahan diberikan Allah anak yang soleh-soleh. Dakwahi anakmu. Engkau juga menjadi pendakwah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ustaz Abu Samad, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana penerapan dakwah yang diterapkan oleh Rasulullah. Coba kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah di damai Indonesiaku. Persembahan dari Wadimor. Kalau ada orang yang sakit, dia bukan orang yang rugi. Orang yang bisnisnya gagal, itu hanyalah satu langkah menuju keberhasilan. Kalau ada orang yang ayahnya meninggal dunia, yatim. Engkau bukan orang yang rugi, saudaraku. Orang yang rugi adalah orang yang pernah hidup di atas bumi Allah. Pernah bernafas dengan udara dari Allah. Pernah punya paru-paru titipan Allah. Pernah punya nyawa bersemayam dalam jasad karunia Allah. Tapi tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Maka gunakan kesempatan ini saudaraku. Saya bukan ustadz. Saya tidak bisa ceramah. Profesimu apa? Saya pakar hukum. Titel saya SHMH. Apa yang bisa saya lakukan? Cari orang yang kesulitan ekonomi. Tapi tanahnya diambil orang kaya. Diambil pengusaha. Dia tidak bisa membela dirinya. Engkau buka lembaga bantuan hukum. Dengan itu dia tahu jalan kebenaran. Dengan itu tersentuh hatinya ke jalan Allah. Saat itu engkau sedang berda... Wah. Kamu, Ustaz. Saya tidak Ustaz. Apa profesimu? Saya seorang dokter. Bisa ceramah? Enggak, enggak perlu berceramah. Lalu, dengan profesi doktermu, buat operasi bibir sumbing gratis. Apa yang bisa kau lakukan? Khitan masal gratis. Buat beleho besar. Daftarkan anak dan suami anda. Baik yang sudah khitan maupun yang ganjang dikhitan sekali lagi. Saat itu engkau sedang berda berdakwah, Ustaz Mohamed masuk ke suku pedalaman Melayu tua, suku akid, suku sakai, suku talang di dalam kita tidak bisa tabligh akbar saudaraku. Saya masuk ke dalam hutan tidak ada satupun yang menyambut saya karena mereka tidak punya paket 2 giga, mereka tidak nonton TV, mereka tidak kenal. Lalu siapa yang bisa berdakwah di dalam? mereka yang tahu cara budidaya karamba ikan di sungai mereka yang tahu bagaimana cara membuat ternak sapi dan kambing dari fakultas pertanian, dari faper Tapet pertanian dan peternakan, mereka dari fakultas sains dan teknologi mereka di pedalaman dakwahnya tidak bisa tablik akbar tapi ketika dibuat layar besar Ayo nonton bareng, semuanya hadir, semuanya datang. Saudaraku dari Fakultas Sain Teknologi, engkau sedang berdakwah, termasuk pada siang hari ini, menggunakan media televisi. Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp, Instagram, Telegram, gunakan sebagai jalan cara mengajak orang ke jalan all Ajak orang ke jalan partai hari ini menjadi kawan, besok menjadi lawan. Ajak orang ke jalan bisnis ketika untung bersama menjadi kawan, ketika buntung menjadi lawan. Tapi kalau kau ajak orang ke jalan Allah, di dunia kau berteman, di akhirat kau bersahabat. Kau akan masuk surga bersama da'i yang utama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah Ustaz, Bapak Bupati kami rajin baca Yasin, Bapak Wali Kota kami rajin baca Quran, Bapak Gubernur kami rajin solat dua, itu bukan amal pejabat. Karena siapapun bisa baca Yasin, siapapun bisa tahlilan, siapapun bisa maulidan. Amal engkau sebagai bupati Amal engkau sebagai camat Amal engkau sebagai kades adalah Menggunakan kekuasaan Menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala Siap tolong agama Allah Siap jaga Al-Quran Siap jaga NKRI Siap jaga Pancasila Wujudkan Islam Rahmatan Lil Islam ketika berkuasa tidak meruntuhkan peradaban Islam ketika berkuasa tidak menghancurkan piramid di Mesir Islam ketika berkuasa tidak meledakkan candi Borobudur Islam ketika berkuasa yang minoritas terjaga yang mayoritas tidak menganiaya karena nabinya berkata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil tidak ada ustaz yang berkata beda agama dengan engkau. Cabut pedangmu, pancong kepalanya, bakar rumahnya, larikan anak gadisnya. Itu bukan ajaran Islam. Tapi Islam mengatakan, man Siapa yang memotong sebatang pohon kayu. Pohon kayu, tidak ada salahnya. Lalu kau potong disungkurkan kepalanya dalam api neraka ini ustaz Somad katanya dakwah itu lembut katanya dakwah itu santun kenapa suaranya menggelegar ini jam 2 siang maka ini jam-jam genting kalau suaranya selo jamaah sekalian ini suara sesuai dengan keadaan Maka semuanya bisa menjadi da'i ilallah Mudah-mudahan kita mengikut dakwah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Amin ya Rabbul Alamin Terima kasih banyak Ustaz Abdul Salamat Alhamdulillah kita dapat banyak ilmu pada kesempatan kali ini Dan tentunya nanti kita juga sama-sama akan berdoa bersama Ya, Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Uh, semuanya, ya, pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di Masjid Atin At Taman Mini untuk sama-sama kita saksikan dan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Hidup zaman sekarang. Ini tempatnya banyak dosa. Maksiat, Pak Ustaz. Coba saya hidup zaman dulu. Kalau ada orang ngomong begini. Ente, seandainya hidup zaman Nabi juga. Belum tentu ikut Nabi. Pasti ikut gengnya Abu Jahal, Abu Lahab. Ngeluh, melulu. Dunia berkembang. Maksiat berkembang. Tapi juga perbuatan baik berkembang kembang, dulu baca Quran, gak tahu terjemahnya sekarang, ada program terjemah Al-Quran dengan body language dengan cara yang santun, dengan pengetahuan yang sempurna, hari ini kita diperlihatkan, bahkan bapak ibu sudah menghafal 2-3 ayat, dengan metode tersebut artinya apa? akal manusia berkreasi, berpikir untuk menumbuh, kembangkan dulu, Orang yang hafal Quran orang tua, orang besar, sekedar hafal ayat, hari ini bisa hafal dari bawah, bisa hafal dari atas, mundur tiga halaman, baca surat berapa, ayat berapa, juz berapa. Luar biasa, tinggal lagi ke depan, apakah kita menjadi pengembang dalam kebaikan atau pengembang dalam dosa dan maksiat. Maka gabungkan dirimu wa alal birri wat taqwa wala alal itsmi wal dulu orang buat dosa mesti datang ke rumah orang lain ngerumpi bicara aib orang sekarang buat dosa mudah saja ada grup namanya grup pendosa ada TV nama acaranya bicara dosa-dosa tapi hari ini kita juga disuguhkan, ada grup, grup bersodakah, ada grup, grup one day one juice, ada grup, grup rajin bersedekah, pakir miskin anak yatim. Ada website, website yang mengingatkan kepada Allah, ada TV, isinya ceramah dan tausiah, tinggal menentukan arah. Wanafsiu amasa wa waha demi jiwa dan penciptaannya. Faalha maha fujurohah. Watakuahah Allah berikan dua jalan. Kau berada di simpang jalan. Pilih mana? Jalan kejahatan atau jalan kebaikan? Engkau diberikan Allah alat untuk memilih. Inna sama gunakan telinga. Walbasar pakai mata. Walfuad Renungkan dengan hati dan pikiran Istiqarah untuk memilih Tidak boleh kita ejek orang karena sukunya Hei Jawa Hei Melayu Hei Batak Hei Sunda Karena kita tidak pernah memilih suku Betul? Tidak boleh ejek orang karena sukunya Tapi untuk menjadi baik atau tidak baik Itu adalah pilihan Siang ini Bapak, Ibu Punya pilihan Libur Nonton di rumah Televisi Sinetron Yang berkualitas Yang bergizi Atau yang buang-buang waktu Atau hanya main chatting Browsing Atau membuat dosa Atau melakukan pahala Kita berada di antara dua pilihan Ketika sesuai pilihan kita Dengan kehendak Allah Itulah disebut dengan taufik Wal-hida-daya. Makanya selalu mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah. Selesai kultum. Bapak-bapak, ya. Tadi ngomongnya dapat taufik dan hidayah. Apa maksudnya? Entah, enggak tahu. Keinginan kita mau tidur siang. Keinginan Allah berkata, datang pengajian. Kita kalahkan keinginan kita, kita menangkan keinginan Allah, menyatu keinginan Allah dengan kehendak kita. Itulah disebut taufik menyatukan, mengalahkan hawa nafsu. Ibu maunya beli cincin, maunya beli rantai, maunya beli anting, maunya beli gelang kaki, tapi Allah berkata sedekah, sekolahkan anak yatim, fakir miskin. Kalahkan awal nafsu. Tekan keinginan. Kau menangkan kehendak Allah. Saat itu engkau sedang mendapatkan tau. Taufik. Bapak inginnya nambah rumah lagi. Nambah mobil lagi. Nambah. Oh. Tapi Allah berkata. Tambahlah zikirmu. Tambahlah sholat sunatmu. Tambahlah wakafmu kita kalahkan keinginan kita kita menangkan keinginan Allah maka itulah orang-orang yang dikatakan waallaw istaqamu alattariqati orang yang istiqamah di jalan kebenaran ini dikalahkan nyawa nafsu dimenangkannya kehendak Allah la azqainahum ma an ghadqa pada saat panas palastri Sejengkal matahari dari kepala. Ada yang tenggelam. karena keringatnya sampai ke lutut. Ada yang tenggelam sampai ke pinggang. Ada yang tenggelam sampai ke leher. Tapi dia justru tidak merasakan haus selamanya. Karena istiqamah. Dalam dakwah. Mengajak orang ke jalan kebenaran. Melarang dari kemungkaran. Andai kita tidak melakukan itu. Anak cucu kita melanjutkan di masa akan datang. InsyaAllah. Amin. Bapaknya sudah baik, anaknya belum tentu baik, ibunya sudah baik, tapi godaan anak kita ke depan, Belanda sudah pulang, Jepang sudah kembali, Indonesia sudah merdeka, tapi di sana masih ada narkoba, betul? Saya enggak khawatir narkoba Pak Ustadz, lalu yang ibu khawatirkan apa? Lem kambing, merusak kepala anak-anak kita. Lemnya tidak salah, tapi menggunakan itu untuk merusak, menghisap baunya, aromanya. Hilang kesadarannya. Oleh sebab itu, maka ke depan kita selamatkan anak bangsa dengan apa? Da'wah. Bagaimana caranya? Udoh ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah bil hikmah. Dengan kata-kata yang santun. Wal ma'u'izatil hasanah. Suri tauladan yang baik. Ada suatu, sholat ke masjid, sholat ke masjid, sholat ke masjid. Tapi tidak pernah ke masjid. Anak muda berkata, itu bapak cuma ngomong aja. lisanul hal perbuatan. Apsah min lisanil makol, perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Mudah-mudahan kita termasuk yang sesuai antara ucapan dengan perbuatan dalam rangka mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya, Rabbul Alamin. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz Abdul Somad. Tadi kita di awal segmen, atau mungkin di segmen sebelumnya, ya. Kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ya dan pada saat membacakan atau melafadzkan Al-Qur'an tadi melakukan gerakan-gerakan ya dan ini sudah ada anak-anak dari Askar Kauni betul Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh uh, Kak tanya tadi itu kalian kan membacakan surah as ya? ya dari ayat 1 sampai ayat 7 ayat 7 itu bisa hafal bersama-sama caranya seperti apa sih Metode kita itu ditalaki, jadi nanti gurunya baca terus kita e, ngikutin baca, jadi metode kita ditalaki gitu. Oke, okay. ditalaki, jadi oke, okay. gurunya baca kita ikut baca, yeah. tapi kok pakai gerakan-gerakan itu gimana? Iya, yeah, gurunya baca, Arabnya arti beserta gerakannya kita jadi, juga ngikutin. Misalnya ya, tadi contoh gerakan, tadi, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini ini ininya eh uh, kodenya ya. Ini ya, seperti melatih otak kanan dan otak kirinya gitu ya. ya. Oke. Okay. Terus tadi alif lam mim ya. Terus ikut alif lam itu lanjut. Eh uh, di lu diturunkan nanti diikutin. Ya. Oh begitu Nah jadi kalau misalnya boleh tahu Kalian berapa lama latihannya Menghafal Quran itu Sehari itu pagi sama malam Jadi dua kali dalam sehari Berapa ngat -ngat? ayat dalam satu hari Kita pakai per baris Sepuluh baris Sepuluh baris, baris Satu hari hafal Ya. Tapi berbeda-beda kalau ada, ada level 1, level 2, sama level 3 oh, ada level 1, level... Nah, Kalau yang tadi yang 10 baris itu level berapa? Level 3 Level 3 nya 3. subhanallah Nah mau tahu nih kan kalau kalian kan masih muda-muda Ada yang sudah usianya lebih dari 30 atau 40 Tidak ikut belajar di sana di askar kau ini? Tidak ada sih itu uh, kayaknya paling gede itu 15 tahun Oh 15 tahun jadi saya sudah tolat dong? Tidak <laughs> lah <masih> <laughs> Tapi nanti saya tadi sempat bicara juga sama Ustad Bobby Herwi Bowo, beliau bilang sama saya, Fit kalau mau belajar ngapal Quran yuk ikut saya kelas saya di Askar Kauni, katanya gitu, ya Siap. boleh ya saya belajar ya ngapal Quran ya, ya oke. subhanallah. Oke terima kasih banyak, alhamdulillah. Baik, itulah tadi seperti tadi Ustad Abdul Samad sampaikan bahwa pada saat maksiat begitu banyak begitu gencar dari segala penjuru, tapi orang-orang soleh selalu Allah berikan jalan ya untuk mensiarkan agama Allah, untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, dan ini salah satu bentuk amal soleh yang insya Allah, mudah-mudahan jadi jalan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin, baik, jangan kemana-mana kami akan lanjut lagi, tetaplah di damai Indonesiaku. Pemirsa TV One mana pun Pusat Jada Berada, Damai Indonesiaku kembali lagi hadir di hadapan Anda. Setelah tadi kami sempat jeda sebentar, istirahat sebentar. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab setunya seputar dengan tema kita yaitu dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ustaz, saya boleh langsung mewakilkan pertanyaan ya Ustaz ya. Baik, ini pertanyaan yang ada di Instagram, para jamaah yang di Instagram. Pertanyaannya itu, pertama... Bagaimana hukum strategi dakwah ustaz atau grup yang mendakwahkan Islam dengan musik, Ustaz? Apakah ada larangannya? Bahkan, Ustaz. Masalah musik, beli kitab fikih musik. Apa nama kitabnya? Fikih, fikih musik. musik. Fikih zakat ada, fikih salat ada. Fikih musik, Fik. penulisnya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi Kesimpulannya Kalau mau detailnya baca Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Kesimpulannya Kalau baik Ya baik Musik itu kalau baik Hukumnya baik Kalau tidak baik Ya tidak baik Musik mengajak berzina Maaf Musik mengajak bunuh orang Tidak baik Tapi kalau isinya salawat Hmmmm Oh, why? Banyak anak-anak muda sekarang yang suka solawat Oleh sebab itu, tidak apa-apa. Silakan. Nah, ini tentang masalah hukum Detilnya, lihat, fikir musik. Detailnya lihat fikih musik. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz jelas ya, fikih musik ya. Baik, selanjutnya ini nih mengenai sesuatu yang lagi viral juga Ustaz. Dulu sempat viral uh, tentang ulama yang dakwah tapi dakwahnya enggak di masjid. Mungkin di tempat-tempat yang gak pada tempatnya gitu Ustaz. Misalnya di diskotik, klub malam, atau mungkin, maaf, di tempat-tempat pelacuran dan lain sebagainya Ustaz. Gimana Ustaz? Udu'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah. Yang dilakukan Abdul Sohwan sekarang, bukan mengajak mereka ke jalan Allah. Karena ibu dan bapak sudah berada di jalan Allah. Bukan mengajak ke jalan Allah. Mengajak ke jalan Allah itu mengajak dari jalan setan ke jalan Allah. Dari jalan iblis ke jalan Allah. Dari jalan maksiat ke jalan taat. Adapun di masjid ini orang baik. Tapi ada yang berdakwah di terminal. Ada yang berdakwah di tempat maksiat. Kalau di sana dia benar-benar berdakwah. Mengajak pelaku dosa kepada taubat. Dia adalah da'i yang sesungguhnya tapi kalau dia di sana buat video mau melecehkan Islam maka dia bisa dituntut penistaan aga agama maka kalau kita mendapatkan video pendek kita tidak ngerti apa sebenarnya yang terjadi jangan cepat menjustifikasi jangan cepat menjudge memberikan hukum ...minta mesti klarifikasi itu ajaran Islam inja akum fasikun binaba'in kalau datang orang bawa suatu berita Patah bayi anu klarifikasi. Allahualam. Terima kasih banyak. Jadi jangan gampang langsung menuduh ya, Ustaz ya. Baik. Selanjutnya ini tahun politik nih, tahun panas ya. Ada yang merasa benar, ada yang merasa salah. Kadang ada berita benar, berita tidak benar ya. Nah, apa contoh yang didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beliau berpolitik, Ustaz Nabi s.a.w. memegang tampuk kekuasaan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka di sana dia menjadi penguasa. Ada wilayahnya Makkah dan Madinah. Ada sumber undang-undangnya Al-Quran dan Sunnah. Ada masyarakatnya Muhajirin, Ansar, orang yang ada di Makkah, orang yang ada di Madinah. Ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, ada yang Hudi bani Nadir, ada yang Hudi bani Khuraizah, ada yang Hudi bani Tainuqa. Ada wilayah teritorialnya, ada undang-undangnya, ada masyarakatnya, ada pemimpinnya. Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal Nabi Muhammad digantikan oleh Syaiddina Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar digantikan oleh Syaiddina Omar ibnul Khattab. Meninggal Omar digantikan oleh Syaiddina Uthman bin Affan. Meninggal Uthman digantikan oleh Syaiddina Ali bin Abi Talib. Ini disebut dengan Khulafa Rashidin Apa maknanya? Umat Islam mesti punya kekuasaan Maka ada satu kitab khusus Al-Ahkam As-Sultaniyah Hukum-hukum terkait dengan Sultan Kekuasaan Ditulis oleh Imam Al-Mawardi Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Meninggal tahun 450 Hijrah Maka orang yang mengatakan Islam tidak mengatur kekuasaan Islam hanya bicara tentang sholat Islam hanya bicara tentang haji Bagaimana mungkin orang bisa sholat dan haji Kalau negeri tidak aman Kalau tidak dikuasai oleh orang is Islam Wallahu Baik, terima kasih banyak Saya tadi sempat bicara sama Ustaz Umat Islam itu harus tiga yang kuat ya Ustaz ya Pendidikan harus kuat e Ekonomi harus kuat politik juga harus kuat ya. Jadi ini tiga kunci bagi umat Islam. Mudah-mudahan masa depan nanti umat Islam di Indonesia akan menguasai ya, Bu ya. Indonesia bisa bangsa yang maju dan Islam ya benar-benar bisa rahmatan lil alamin ya, kita tunjukkan kepada dunia. Selanjutnya Ustaz. Bicara mengenai eh uh, oke, okay. ini ya. Ini menarik nih. Ada anak anaknya sudah hijrah istilahnya zaman sekarang. Sudah belajar agama tapi orang tuanya belum. Nah, gimana caranya mendakwahkan orang tua? Nah. Wahinjahadaka. Kalau kedua orang tuamu, ayahmu, ibumu memaksamu, ala antusri kabi mempersukutukan aku, anaknya sudah hijrah, bapaknya belum. Kamu kenapa belum juga dapat jodoh? Ayo mama bawa ke dukun. Nanti dosa sama, dosanya mama yang nanggung. Apakah si anak yang sudah hijrah ini lalu memanggil papanya Papa sini, mama sini, duduk sini Ya, Bukan begitu Tentulah dengan cara yang santun Adik sudah ngaji mah Kata ustaz, kalau pergi ke dukun itu nanti amalnya ditolak 40 hari 40 malam kata ustaz dibacakan hadisnya, apa itu saya enggak percaya, kalau mama enggak percaya ini dia videonya nomor whatsapp, kirimkan jangan lupa, ada doa, Ad doa doa, sila'ul mu'min senjatanya orang beriman, bangun malam tahajud sholat sunat hajat ya Allah ya muqallibal qulub wahai engkau yang membolak balikan hati Sabbut qulubana, kokohkan hati kami. Allahumma di qaumana, berikan hidayah kepada ayah kami, berikan hidayah kepada ibu kami supaya mereka mendapat hidayah iman dan Islam. Wallahul Jadi tetap caranya harus santun dan mendoakan orang tua kita. Jadi jangan ditentang apalagi dilawan ya Ustaz. Kalau orang tuanya keras malah malah semakin keras gitu gimana Ustaz? Bahasanya bahasa kita. Substansi pesannya Pesan kita Tapi kita pakai mulut orang lain Itu orang tua kita ya. Pasti dia punya tokoh yang dia hormati Siapa yang dia hormati Oh ada di sana keluarga Pakai dia Gak ada yang dia hormati Ustaz. Pokoknya dia gak ada hormati ya. Tapi ada satu orang yang dia paling suka Ini dia naksir betul dengan orang ini Siapa namanya Itu yang sering masuk TV Namanya uh, David Khalid ya. nah, Minta dia ngomong pakai lidah orang lain orang lain. Mungkin lidah kita dia tidak dengar, tapi melalui orang lain mungkin masuk ke dalam hatinya. Insyaallah sebenarnya Allah mudah saja membalikkan hatinya. Lalu kenapa begitu sulit? Allah ingin engkau dapat pahala jihad. Inilah jihad yang sesungguhnya, mengajak orang dari jalan dosa kepada jalan taat, mengajak dari jalan maksiat kepada jalan ridho Allah Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berhasil Dalam menegakkan jihad ini insya Allah Amin, amin insya Allah Baik, Ustaz ini bicara tentang uh, Hukum sholat nih Ustaz Agak geser sedikit Jadi bagaimana hukumnya Jika kita sholat Sang imam, ya kalau kita pergi ke mall Atau kemana gitu, suka ada yang jadi imam Di depan, bacaan surah al-fatihahnya Salah, maksudnya Panjang pendeknya salah Cara menyebutkannya salah Apakah hukumnya sholat kita ini batal Ustaz? La sholata. Tidak sah sholat. Liman lam yakra' bi-fatihah kitab. Siapa yang tidak baca fatihah. Maka sholatnya tidak sah. Karena diantara rukun sholat adalah membaca al-fatihah. Bacaan al-fatihahnya tidak benar. Ada yang sangat fatal sampai sholatnya batal. Tapi ada yang tidak fatal hanya sekedar pahalanya kurang. Kalau sampai bacaannya fatal, sampai sholat batal, maka makmum ini memisahkan diri dari imam, namanya Mufarakah. Tapi kalau hanya sekedar tipis-tipis saja, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirohim, Malikiya Al Umidin, hanya kurang tepat sedikit saja, maka tetap sah. Tapi pahalanya ku? kurang. Lagi-lagi, imam ini diangkat oleh pemda, pemprov digaji oleh negara. Bisa atau tidak? Bisa. Dari mana? Honda, honor daerah. Yang ngangkatnya siapa? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda siapa? DPR. Maka pilihlah wakil rakyat yang peduli kepada para imam dan guru ng ngaji. Gaji. Makanya umat Islam harus nyob nyoblos. Wah, ini kampanye ini. Enggak. Baik terima kasih banyak Ustaz sudah diingatkan Ustaz ini e, bicara mengenai dakwah lagi e, Kita juga sempat lihat ada Ustaz atau ulama yang masuk ke tempat ibadah bukan ibadah umat islam bahkan di sana mungkin melakukan azan dan lain sebagainya entah apapun alasannya apakah hal-hal seperti itu juga pernah terjadi di zaman sahabat atau di zaman Rasulullah dalam rangka untuk menjaga hubungan antar umat beragama silakan Ustaz Fathul ya Rasulullah ya ummi qadimah ibu saya datang ibunya non muslim tidak islam anaknya islam muslimah namanya asma siapa namanya Asmah pakai hamzah Asmah kalau enggak pakai hamzah sesak napas Ummi <laughs> qadimah ibu saya datang dia mau ketemu saya tapi saya takut nemuin dia karena dia tidak Islam dia non muslim apa asliha bolehkah saya sambung silaturahim dengan dia kata nabi siliha silakan sambung silaturahim non muslim ingin silaturahim lanjutkan bagaimana kalau saya kasih dia hadiah candra mata, cendra hati, pelipur lara, penghilang duka, boleh saya kasih dia hadiah? Iktihar kasih dia hadiah, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah ritual, ibadah, menimbulkan fitnah, ayatnya jelas, wala ana abidu wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadi. Baik, alhamdulillah. Itu pertanyaannya. Ada yang mau nanya? Wah langsung banyak yang mau nanya. Gak boleh waktunya udah habis bu. <laughs> Baik. Kita nanti akan lanjutkan lagi. Di sesi terakhir kita akan berdoa sama, bersama. Untuk kedamaian bangsa kita. Kedamaian negeri kita. Khususnya di tahun politik ini. ya. Jangan kemana-mana. Tetaplah di Damai Indonesiaku, TV One. Ya Alhamdulillahirrabbilalamin Pemirsa TV One dimanapun saja ada berada Tanpa terasa damai Indonesiaku Sudah masuk segmen terakhir Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini Bermanfaat bagi kita semua Khususnya bagi kita sebagai umat Islam Bahawa dalam berdakwah itu Tidak melulu hanya dengan sholat Zakat dan sodakoh Tapi juga dengan melakukan amal soleh Memanfaatkan apa yang kita miliki Dalam rangka Syiar kita Dalam rangka tanggung jawab kita kepada Allah SWT Peduli terhadap sesama Membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan Dan tentunya di pengujung acara ini Saya mengucapkan terima kasih banyak Ustaz Atas kesempatannya mohon diterima Terima kasih banyak Ustaz Semoga Allah berikan keberkahan bagi kita semua Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan dan tentunya acara pada kesempatan siang hari ini akan ditutup dengan doa oleh Ustaz Abdul Somad. Pada Ustaz kami, persilakan, silakan. Ustaz. <tik> A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Arhamar Rahim, wahai Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang, irhamna. Curahkan rahmat kasih sayang untuk kami semua ya Allah. Allah majal ja hadzal balada baladan amanan mutmainnan yatihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri ini negeri yang aman damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allah madfa'an al-ghala wal waba' wal fasa' wal, wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini, rimalah petaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan kejiraan mungkar. Allah mansur ikhwanan al-mujahidin al-mazlumina di palestin Tolong saudara kami yang sedang teraniaya dijajah oleh tentara Israel di Palestina, ya Allah. Allah mansur ikhwanan al-musabina di donggala wa-palu wa-lombok. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah di-donggala, di-palu, di-lombok. Wa ja'alkum sabirin. Jadikan mereka orang-orang yang sabar, saudara kami yang keluarga mereka meninggal dunia dalam musibah pesawat, maka jadikan mereka orang-orang yang tawah Allahina idza asyobatuk musibah. Ketika musibah itu datang mereka berkata innalillah wa innailaihirajion. Allahumma ja'al abna'anah wa bannatina min hafizil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak negeri bangsa kami menjadi anak-anak yang para penghafal Quran ya Allah minal mujahidin fi bi amwalihim wa anfusihim mereka akan menolong agama-Mu dengan harta dan nyawa mereka ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اغfirlana dosa kami wali walidaina kedua orang tua kami wali abaina ayah kami yang melepuh kulitnya untuk mencarikan biaya makan sekolah tempat tinggal kami wali ummatina ibu nda kami yang meragang nyawa saat melahirkan kami Dua tahun menyusukan kami meleleh air matanya di tengah malam berdoa untuk kami, tak dapat kami membalas budi baiknya, andai dia masih hidup, jadikan kami anak-anak yang berbakti ya Allah, andai dia sudah meninggal dunia, Allah ja'al qabrahum rawdatan min riadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah, la'ta ja'al qabrahum u'fratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka mu ya Allah, Allah mawfiqulah tak umurina, pemimpin-pemimpin bangsa kami, tundukkan condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan pada mereka ya Allah. Allah marzukna imaman adila. berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Latsulit alaih nabi tu nubin amal layak hafuqawalayarhamunah. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padaMu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ja'alna min at jadikan kami orang yang bertobat wa minal mutatahhirin jadikan kami orang yang mensucikan hati dari segala penyakit qalbu yang merusak waj'alna min ibadikas shalihin jadikan kami hamba-hambamu yang saleh dunia dan di akhirat Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la 'alaina bi su'il khatimah Allahumma ja'al akhirakalamina inna intihai ajaluna jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba saat malaikat maut mencabut nyawa kami Anak kami yang terkasih dan tersayang. Membisikkan ke telinga kami sebelah kanan. Kalimat. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina. Fit dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Tawak tina azab Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.